kana rafiki mpendwa katika kipindi chetu hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamshukuru Mungu kwa ajili yako rafiki mpendwa unayefuatana nami katika kulitafakari neno lake ninaamini kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaendelea kupokea ufunuo uletao maarifa ya kutusaidia kuishi maisha ya ushindi kwa njia ya imani katika uweza na nguvu za Mungu Jina la Bwana Yesu nalihimidiwe milele. Karibu tuendelee kutafakari sehemu ya nne. ya kichwa hiki kinachosema neno la Mungu ni upanga wa roho mtakatifu. Neno la Mungu ni upanga wa roho mtakatifu. Roho mtakatifu ni nani? Roho mtakatifu ni nani? Roho mtakatifu ni nafsi ya Mungu inayoumba kile kinachotamkwa kwa neno la Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya Mungu inayoumba kile kinachotamkwa kwa neno la Mungu. Tangu mwanzo tunamwona Roho Mtakatifu akiumba kila neno alilolitamka Baba. Tangu mwanzo tunamwona Roho Mtakatifu akiumba kila neno alilotamka Baba. Unaweza kusoma kitabu cha mwanzo sura ya kwanza. Biblia inasema Roho Mtakatifu alitulia juu ya uso wa maji akisubiri Baba atamke neno. Roho Mtakatifu alitulia juu ya uso wa maji akisubiri Baba atamke neno. Hilo neno lilipotamkwa tu, Roho Mtakatifu aliliumba. Hilo neno lilipotamkwa tu, Roho Mtakatifu aliliumba. Kwa neno lililotoka kinywani mwa Baba, Roho Mtakatifu aliondoa ukiwa Utupu na giza na kuiumba dunia hii inayokaliwa na watu na viumbe vyote kwa neno lililotoka kinywani mwa baba roho mtakatifu aliondwa ukiwa utupu na giza na kuiumba dunia hii inayokaliwa na watu na viumbe vyote jina la bwana nalitukuzwe milele rafiki mpendwa tuliambiwa sio neno pasipo roho wala sio roho pasipo neno bali ni neno lililotiwa uzima na roho mtakatifu ndilo litendalo maku sio neno pasipo roho wala sio roho pasipo neno bali ni neno lililotiwa uzima na roho mtakatifu ndilo litendalo maku ni muhimu kukumbuka siku zote hakuna matendo maku ya Mungu mahali pasipo na neno lake na roho wake. hakuna matendo maku ya Mungu mahali pasipo na neno lake na roho wake. Watu wengi wanadanganyika na miujiza feki kwa sababu hawajui utendaji wa Mungu. Watu wengi wanadang... wanadanganyika na miujiza feki kwa sababu hawaujui utendaji wa Mungu. Wanaamini miujiza yote ni matendo makuu ya Mungu. Wanaamini miujiza yote ni matendo makuu ya Mungu. Wanasahau kwamba Shetani naye ana miujiza yake. Shetani naye ana miujiza yake. Hilo ndilo Yesu alilotuonya aliposema. Hilo ndilo alilotuonya Yesu aliposema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuapoteza kama yamkini hata walio ateule. tazama nimekwisha kuwaonya mbele imeandikwa hivyo katika injili ya matayo sura ya 24 mstari wa 24 na 25 rafiki mpendwa neno la Mungu ni upanga wa roho mtakatifu neno la Mungu ni upanga wa roho mtakatifu ni maarifa tunayopata katika kutafakari maandiko katika kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari wa saba Waefeso saba imeandikwa. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Tena pokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Tena pokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Neno upanga katika andiko hili linawakilisha silaha. Neno upanga katika andiko hili linawakilisha silaha. Maandiko katika kitabu hicho cha Waefeso sita, mstari wa kumi hadi wa 18 na yanatufundisha kuhusu silaha za Mungu. Waefeso kumi hadi kumi na nane, tunafundishwa kuhusu silaha za Mungu. Ukitafakari maandiko hayo utaona silaha zote zilizotangulia kutajwa kuanzia mstari wa 14 hadi wa 16 ni silaha za kujilinda. Silaha zote zilizotangulia kutajwa kuanzia mstari wa 14 hadi wa 16 ni silaha za kujilinda. Silaha ya kushambulia tuliopewa ni moja tu nayo na ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Silaha ya kushambulia tuliopewa ni moja tu. Nayo ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Rafiki mpendwa, hatuwezi kuzishinda hila za shetani ila kwa neno litendalo kazi kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuzishinda hila za shetani ila kwa neno la Mungu litendalo kazi kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Tumezoea kumkemea shetani kwa maneno yetu wenyewe huku tukimalizia kwa jina la Yesu lakini tumeagizwa kutumia upanga wa roho ambao ni neno la Mungu tumezoea kumkemea shetani kwa maneno yetu wenyewe huku tukimalizia kwa jina la Yesu lakini tumeagizwa kutumia upanga wa roho ambao ni neno la Mungu Roho Mtakatifu haingii kazini kwa maneno yetu Roho Mtakatifu haingii kazini kwa maneno yetu Roho mtakatifu anaingia kazini tunapotamka neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Roho mtakatifu anaingia kazini tunapotamka neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Hilo neno ndilo litakalo timizwa na kufanikiwa katika mambo yote Bwana aliyolituma. Hilo neno litokalo katika kinywa cha Bwana ndilo linalotimizwa na kufanikiwa katika mambo yote Bwana aliyolituma Rafiki mpendwa, kama tunataka kutoka katika mazoea ya kuomba maneno yetu na kuingia katika kuomba katika roho, ni lazima tujifunze kulitafakari neno la Mungu ili tupate ufunuo uletao maarifa ya kutusaidia katika kuomba kwetu. Ni lazima tujifunze kulitafakari neno la Mungu ili tupate ufunuo uletao maarifa ya kutusaidia katika kuomba kwetu. Huo ufunuo utaachilia ndani yetu lile neno litokalo katika kinywa cha Bwana ambalo tukilitamka katika kuomba roho mtakatifu atalitimiza ufunuo utaachilia ndani yetu lile neno litokalo katika kinywa cha Bwana ambalo tukilitamka katika kuomba roho mtakatifu atalitimiza tuombe Mungu baba yetu wa mbinguni baba katika jina la Yesu Kristo Tunakuabudu na kukutukuza katika patakatifu pa patakatifu pako. Tuna kuimidi wewe ulie juu. Tunakupenda, tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako Jina lako litukuzwe milele kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa mamlaka ya neno lako na uweza wa Mtakatifu unaotenda makuu katikati ya maisha yetu. Asante kwa ufunuo wa Roho uletao maarifa ya kutusaidia katika kuamini kwetu na katika kuomba kwetu. Asante kwa damu ya Yesu itutakasayo na kutusafisha na udhalimu wote. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba uturehem bwana Yesu, ukatufungue fahamu zetu tukapate kuelewana na neno lako. Ukatupe e eh bwana ufunuo wa Roho mtakatifu tukapate maarifa ya kutusaidia kuomba na kuamini sana mapenzi ya Mungu. Tunakomba bwana Yesu kwa ajili ya kila mmoja wetu katika yale anayopitia e eh bwana ukamfunulie mawazo yako na kumuonyesha njia zako za kumvusha akafike ngambo yake salama kwa jina lako Yesu Kristo. Tufundishe Ero Mtakatifu kusimama na mamlaka ya neno la Mungu kinyume cha kila hila na kila uongo wa shetani. Tusaidie ee Bwana tuweze kulijaza kwa wingi neno la Mungu mioyoni mwetu. Likatusaidie kushindana siku ya uovu na tukiisha kuyatimiza yote kusimama Baba tunaamini kwa neno litokalo kinywani mwako na kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo hakuna kitakachotushinda. Tunaamini kila neno litokalo kinywani mwako ni moto ulao. Tena ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Tunaamini kila neno litokalo kinywani mwako ni moto ulao. Tena ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Nawe umeliweka neno hilo vinywani mwetu ili tunapolitamka kwa imani kwa jina la Yesu tukayaone matendo yako makuu tunakutukuza na kukushukuru Mungu tuwazie mema tunakuhimidi weo tupaye kushinda kwa neno lako na kwa roho wako ndani ya Yesu Kristo Tunakurudisha sifa na heshima na utukufu na shukrani zote baba mwana na roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe 5 Oktoba, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, kama tunataka kutoka katika mazoea ya kuomba maneno yetu na kuingia katika kuomba katika roho, ni lazima tujifunze kuitafakari neno la Mungu ili tupate ufunuo tao maarifa ya kutusaidia katika kuomba kwetu. Mungu kubariki, Tuwe na siku njema. Damu ya Yesu Kristo inayotuneneea mema siku zote ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.